de cantar, me niña gaiteira, has de cantar, que me morro de pena. Cántame, niña, naveira da pon. te canta da reche boliños do te canta, me niña, comprando compás, da reche unha prolla da pedra do lar, de cantar. cantar que me morro de pena a piñas con leite tamén xedarei piñas con viño, torresas con mel patacas asadas con xalevina re que saben a noces que ricas que saben has de cantar me niña gaiteira has de cantar Pazase, cantas fare Mous festiña por fora, festiña por dentro Canta si queres, rapazado de Mou canta si queres Dare che un mantelo Canta si queres na lengua que eu falo Dare che un mantelo, dare che un refaixo Bueno, eh, siguiendo con nuestro programa Sembre en Galicia, en no, 104.6 de fm que estamos aquí, ya <risas> llevamos un ratiño intentando que vosotros paséis uh, un rato agradable, pues ahora conectamos con un grande amigo, un colaborador extraordinario y al mismo tiempo un... Unha das persoas que nos axudou a que todo isto siga adiante eh, e Sirva de medio de comunicación e información para todos vosotros eh, Quique Fernández mm, mm, Boas tardes bo... Bo, Boas tardes, Xule Por aquí estamos eh, en... Aguantando Néboa ese soleada, según como veño o día, pero bueno. <risa> bueno, pois, pues, agradecémonos eh, muitísimo, agradecémonos, normal, Agradec normal, a... normal pro tempo de agosto que estamos, estamos en tempos de Magostos eh, eh agradecer, bueno. agradecerche a... muitísimo que, que, que aceptes a nosa o noso convite e a nosa chamada. Por certo, falando de magostos, quer dicir si que por aí, por aí precisamente a, os magostos son en esta época, no San Martiño, lo Sí, hai magostos o que, que, que pasa, bueno, pues sucede, que sucede, eh, é que, claro, os magostos que se fan agora non son os magostos que eu lembro da mía... Minha... Infancia. Da mía nenén, porque... Cambiou todo moito eh, claro. para, agora os magostos van acompañados pois de, de, de churrascos, de cousas, e aí as castañas viñen a ser como algo como un postre ou algo así. Si, sí, sí, sí, eh, nos, nos tempos na, da miña nena, pois, o magosto era magosto, xa sea, asaban as castañas, eh, eran castañas eh, bueno, mayores bueno, viño e os rapaces pois, maiores. Eh, alguna gaseosa Alguna gaseosa <risa> ou, bueno, así notábanos un pouco de viño con algo, alguna cousa así Pero sí, bueno sí, sí. mm, Depois xa cando éramos máis mocetes Pero bueno, refírome á forma de facer claro. o Magosto uh -huh. eh, Hay moitos xeitos eu, eu podo explicar a forma o xeito que se facía por Bondeo Son eh, O Magosto lembro que éramos rapaces estamos intentando facer un agosto e, e, e queimamos as castañas todas entón <risas> sí, sí, queimámonos todas porque, bueno, fixemos, fixemos o lume fixemos unha atrapallada e tal e, bueno, non asatamos ben que estaban, en vez das alas, pois pues, queimámolas entón, unha señora e nos explicou como había que facer a, un agosto entón, eh, dixo nos mira, faces de unha boa brasa un, un bollo que quede unha boa brasa, logo facedes un, facedes unha unha fosa, un, un pequeno un, terra, un, non? Unha pequena fosa. Eh, eh. Un burato na terra e eh, logo cando, bueno, cando esté a brasa tal, botades as, as, as castañas e botades a terra encima, e un tempo eh que apaguen as brasas. Eh, entón despois reméxese, mestúrese, mestúrese a braxas que as cas castañas salen as castañas mm, preciosas incluso non fai falta ni moscalas porque como quedan afogadas ca terra salen... salen... non no estoupan, claro non estoupan, quedan Eh, a verdade é que fixémonos a prova esa eh a partir de esa ese o que que logo a partir de ese de, ese, de esa enseñanza, pois pues, pois pues a, a, a, a sido ser má voz. Aprendestes facelo sí. como habituado. E eh, logo despois pois pues, o o que te digo, non, eh normalmente pois pues, Eh, como había había ese Viño Novo, pues mm. pues hacíamos as o Magosto, castañas e Viño Novo. Ajá. Eh bueno, claro, agora os Magostos fanse pues eh, casi en todos os concellos, bueno, pues, pues, pues fan fan o Magosto, bueno, fan pues, eh, pues algo de de como churrascos, chouriças asados, cousas mm. de tal. Sí. e eh, Lugo as castañas veñen a ser como un pouco como poste non de, sí. de de todo eso o si, sea, sí, ahora faz unha, unha festa que non é precisamente propiamente castaña, é algo máis non, non? non era propiamente o, o fazer o magosto o sea, mm. que era o magosto si, si, si bueno, eh, tamén a verdade é que cambiaron as castañas eu eh, ou é que un tamén vai eh, Eh, trocando o sentido do gusto non, pero, mm, claro, eran castañas daquela, no, dicimos, non fradaban os castiñeros xa, limpábanse, mm. limpabas o chan e tal eran castiñeros xa de edade estaban as castañas de parede que eran as máis sí. as máis extendidas as gustosas tamén claro, un castiñero levaba moito tempo a, a facerse porque o castiñero, pues, mm. eh, madeira noble levaba máis tempo Pero agora, pois hai uns castiñeiros que son, que son de, de producción rápida e, e si, sí, producen castañas e, e se venden ben. E, pero xa son non é a mesma castaña, pasa como, a, como as noces, venen esas de California que son moi grandes e sí. tal, pero non é o no concho que ti por aquí que, sí. que, que, que, que que ten ese, ese sabor propio e, de... Autóctono, non? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, dicir eso que... As, a, o sea, este ano, falando de conchos, porque a noces e as castañas veñen vindo eh, tanto as castañas como queixaban os castañeiros neste caso, por, como estou, Ourense, que, queixaban castañeros, bueno, os castañeros... Sí, os, os, os, os, os productores. Os castañeros sí, sí. Os, casan, os, os casan logo as castañas. Eh, uh -huh. os, a, o, a xente que que se dedicaba a salas castañas nas, nas, nas vilas, nas cidades e tal, que teñen mm, faltalles de materia prima porque non, non houve unha gran produción, porque houve, houve bastante peste. Anxas Mal tempo fruta non houve moita produción. Eh, cos conches pasa igual, houve, houve produción e tal, a miña gustame tamén ir a xerra, bueno, algunhas concheiras e e casi todas... Eh, Hay, hay certa cantidade, máis ou menos, pero mm, teñen o, o, o baloco, que le chamamos nos, non sei sé como se diz por aquí, sí, o, sea, o que envolve, digamos, o, o, está difícil de quitar, non? Entón, pois, pues, pues, eh, están tamén como un pouco apestadas. Pero, bueno, hai que, que quitállelo e eh, tal, eh, bueno, eh, logramos salvar unhas cuantas. moi ben, muy ben. E, eh, pues... eh, bueno, tamén é tempo de... Tamén é tempo de, de de das oliveiras, non? Eu teño, como teño catro oliveiras e bueno, ah, teño a miña produción propia por Moi ben, <risos> eh, moi ben, é un un, sí. un, unha cousa importante. E unha produción así, bueno, o meu gasto, como se dice pois pues, bastante razoable. Claro. Unos tarros bastante grandes eh, boa eu vou a desexa poñenso a majerar, bueno, un fago estilo que se faen en Aragón e eh, Cataluña, non? Que, sí, sí. Como son as arbequinas as que están por aquí, máis ben. Pois... Farxe pois, un pequeno... Un, un, como un adobo, non? Por tamén... Si, si, si, eu fago para comer, porque, bueno... Claro, non, claro, eh, claro. Non, non, non xe dá para facer bueno, aceite, non xe para facer aceite. Eh, en Quiroga, isto falará a Xosé Manuel seguramente, por po preguntar, porque, sabe, eh, fain, a, fain algún en e Quiroga, sí. eh, onde, onde, onde é, eh, supoño que tamén andarán estes días algún fain, xa, xa é moi caro, porque, claro, é unha producción relativamente pequena, sí. e... Eh é eh, eh, claro, non eh, sei, creo que vale o Sae o Letron os 20 eh, e tanto euros ou superior, se sabe moi caro, é unha cousa de digamos, claro, de pouca produción. No? Claro, sí, sí, sí. eh, pero bueno, penso que agora pois pues, pues, pues, aceites Abril, eh, por aí está intentando pois pues, introducir a, a produción de eh oliveiras aquí por Galicia tamén, porque bueno, a parte de Berín, sobre todo, pois pues, é sí, sí, sí, sí, un boval, un boval de produción. En, en Eh, en Portugal que está o carón, pois pues, estánse, pues, pois pues, evidentemente, en berín tamén se está, en eh? de feito en berín hai, hai hai produción, un que hai, pero tamén hai. Aja, está eh, ben, está ben. O sea que, que, bueno, pues, o sea que falando, falando de carabuña, tempo, falando claro, de carabuñas tamén, non? Claro, o sea, falamos de falando das castañas, pois pues, bueno, tamén é tempo de, de noces ou ou conchos, como yo dicir, por aquí é de Estere Oliver, ben ben ben ben dumei somenos por a mesma propia mesma data, non? Sí, sí. eh... É eh, bueno, non sei que máis que xo dicirme, eh... dicirme que, que, que aí tendes o tempo bastante bon, non se aquí tiñamos unha un, sí. pequena borrasca que chamaban Blas que, que, bueno, parece ser que remeteu un pouco eh, eh, pero vos aí tendes bastante, tem, bastante bo tempo aínda que sí, con bastante néboa sí, sí, non? Nebua. Sí, a tempo de nebo eh, onten non levantou non levantou, eh, tuvemos baixo baixo de neboa eh, bueno, aquí formase como un colchón aquí abaixo na, na ribeira, pois pues, Parece no, como se si estuveran, pero logo subes arriba ao alto, eh, é eh, eh, si que aí era un, non, levantou, pero esta mañá si, esta mañá, pois pues, bueno, estuve en el Monforte que fui a facer algun recados sí. e tal, esa esa era abriu o sol, non, o sea, uh -huh. te, Eh, estamos así nestas, xa entre eh, tres olas e néboa. É eh, propio deste tempo, non? Ainda non vieron claro. xadas fortes ni nada delixo, de momento. Y... E rematou, xa rematou ton, to, por completo a vendima, non? Porque ti estás en Caronda sí, sí, de, sí. de, de grandes produtores de, sí, de, de Ribeira Sacra, claro. Y, claro, estou aquí a Caronda da da que da da Vella, que, que, que ten unha gran produción e o xa, e logo tamén de de Ducachín tamén, o tamén de, de Ponte da Boga e Que de vez en canto disfrutas desa de Si, de, de, de... se sí, sí, sí, eu, eu máis que nada disfruto de disfruto vendo como, como um, bueno, pues, o proceso de, de vendima de de, de, sí, sí, sí. de como vai fermentando, incluso a mí faz faise moi agradável non cando ten na fermentación, o xe sí. do viño e eh, cando a vendima e todo esa, ademais pois pues, sabe que non son bebedor de viño porque non, bueno, mellor un mm, me levaxiño para comer en algunha ocasión de ora, bueno, pero mm, non no é, pero sin embargo as uvas encântame en Este tempo, quando ven a vendima sempre teño así veciños e tal que traen uns platos de uvas e tal, e iso sabe agloria, esas uvas así. Claro, eh, claro, claro. Eh, E bueno, te, teño últimamente teñen moito Te procuran que, que non, non, non empregar demasiado sulfato, verdad? Últimamente eu vexo que... A, bueno, algún... sulfato, o problema é ese, que a, non é, quizá non é sincero, cada vez máis eh, teñen que, que meter... Eh, eu falo cos, cos paisanos sulfato precisamente, eh, e dicían a min paisano, e xa que como sigamos así, porque eh, en principio... Os pues dabanche unha un mao ou dúes de sulfato, ora está indicada hasta oito mao de sulfato. No, no xa... a refírome a a, a a elementos químicos, os sulfatos de, de toda a vida sempre sí, como. A, sí, a ver, sí. non no, digo este... que para o sulfato tú nunca aumentar a ah, a cantidad a a a a a Vamos, hai unas cisternas propias para pedra sulfatar. Sí, sí. Eh, entón, pois, pois, con as gomas longas, então claro, dali como son as riberas xa sabes como son, de Portaneira, de poñen, as cisternas van, con os construtores, e poñen as cisternas, estiran a goma e bueno, de de, de do desde do de, de, de pico até o fondo, non, claro, ah, van, claro, van, claro. van sulfatando e bueno, é bastante máis doado que facían antes que había que irs as máquinas e todo sí, sí, Pero sí. teñen que dar até oito mao mm, eh, porque bueno, que logo sigue para podre, para sí. filosofar, para isto, para outro. Ah, teñen hai moitas historias. Logo tamén isto o azufre tamén creo que lle tan amao ou así, e, bueno, e, e, e logo despois no proceso de De elaboración, pues, eso sí, todas as adegas, que eso evo tamén, ¿no? pues, pues teño unha revisión con... De, o, cada, cada adega ten o seu enólogo que ven a facer as, as, as... Bueno, pues, as comprobacións e tal, sobre todo os que teñen eh, denominación de origen, pois pues, pues, ten que estar súper controlado por os enólogos e tal, incluso a, a graduación do viño ¿Sí? e eh, todo isto ¿no? Claro, claro, claro. Eh, bueno, a verdade é que se deve un viño, penso que máis... O xa de máis calidade, antes parecién non son mellor que tal pero bueno, É máis higiénico tamén Máis higiénico, máis, sí. bastante máis higiénico sí, o, é, o... É, é outra cousa Un proceso distinto é, Claro, uh -huh. moi costoso tamén é, uh -huh. Este ano parece tamén, bueno, por lo que falo Cos alegueiros, porque son Amigos, moitos deles de, Tuveron algo de problemas co Cos botellas, non? Cos vidro, sabe que tamén anda Andaba caso escaso, escaso, escaso é, andaba sí Andaba escaso o vidro, entón, pois Pero bueno, pero bueno, son cousas que se van solventando ben pues, unha pregunta que che quería fazer precisamente cando está no no, no momento de, de, de fermentación o, o ese, ese viño pues, resulta que debe ter unha un, un, non sei, é algo casi narcótico non que parece ser que gusta ou, ou por lo menos a, alimenta un, un chisquiño para poder eh, eh, pa, visitar esa zona porque un, un, un olor ou un cheiro sí. diferente do que eh, é habitual chiro, non. É un cheiro agradable, per, agradable pero tamén é perigoso, é un é anidride Entón pois, pois bueno, antaño pues pois, pues pois, ten ten Si, sí, te habido moitas xente, ou lembro un señor de Soméuque que Moitos eh, accidentes, sí, sí, que, sí. pisando as uvas, porque se si pisaban pisábanse, bueno, con botas destas de pescar ou ou sí. bueno, incluso um, eh espido, ou desnudo, sí, non? Si, si, si, si. Eu eu acordo de facelo, precisamente pa os sí, Claro, sí, agarrando eu sí. tamén, entón agarrándose a, as cubas e tal, pois pues, pues, iba si iba Calcando, pero claro hai que xa hai ventilación é eh, talde, pero nun momento dado ye é mellor claro se si hai máis xente pois pues un momento que ten un mareé o orgána axe podo, pero si non un sí. eh, correxe peligro tense dado teñse dado casos. Eh, o que si sí é que por lo que me contan non os, os, os, os adegueiros e tal, eh, deronse conta que na fermentación está a base de, de un bom viño. Uh -huh. Unha boa fermentación tamén, o sea, evidentemente a uva é importante, non o, sí. o sitio onde ven a uva e a calidade da uva, pero eh, logo o proceso de fermentación, porque claro, antes pues, fermentaban as adegas eh, clásicas, de, de que normalmente sí, estaban en sitios frescos e tal, pero bueno, ahora levan unhas tuberías e tal para, que ten, para que fermenten a unha temperatura estable non? E, o, e os grados que seanent entonces pasan pasa unhas tuberías con, con auga mm. quente ou fría dependendo do como, de, de, de, como esté a, a, a temperatura dos de, de grandes depósitos que son de aero inoxidable. Mm. Eh, e, bueno, as co van cambiando pasa como o polvo sí. o polvo tamén pois pues, antes estásas das caldeiras de, de, de cobre que o polvo tiña que ser en caldeira de cobre, sí. que non, non era bon e tal e agora agora se ve que o cobre non é non é bo, está prohibido incluso, entón, todas as, as, as, as polveiras nas feiras e tal xa traen todas, eh, pois, pues, son de acero inoxidable porque é máis higiénico, non? Que uh -huh. O cobre sempre desprende pois pues, unha serie de En fin, de partículas que non son boas para a saúde. Bueno, eh, o sea, en caso é que, que mellorando sempre hai que a, a, a intentar sí, que sí. todas as cousas uh, se Si, sí, sí, bueno, mm, o sea, falando de viño, a, a produción, porque, bueno, falamos de viño dun agosto, pero vai relacionado, non? Claro, claro. Ademais, <risas> agora é cando se prova ou non, non, logicamente claro, é cando se pensa o viño novo, además con agulla que a mí o viño encanta, me, sobre todo cando vou a Portugal, o viño este con agulla, o viño verde a min encanta, pero un pouco do pouco viño que me que me, que me gusta, ¿no? eh. que, bueno, catar, non, porque eu bueno, non son un non bebedor, pero bueno, si sí, me digo así, non tal gusta. Claro. Eh, eh bueno, pues, pois pues, xa digo vou unha produción bastante boa este ano, de eh, todo que comentan e eh, É bueno, están contentos, non os adegueiros, esperemos que podan porque bueno, está moi importante, non, para aquí para a zona onde onde estou da Ribeira Sacra onde estou agora, pois pois dá posto de, de traballo, non? Dá traballo claro, importante, claro. posto de traballo, pois Fixa, fixa a, a, a, a, a poboación, están cinco adegas caiaquine, que é unha aldea tal, pois ao mellor entre todas, pois dan dan os 30 40 postos de traballo e logo cando venen as 29 pois moitos máis claro, eh, en, claro. en momentos puntuais logo tamén están os o os derivados, non do que, do que o, digamos, a, As... a, a pulpa, non os, os licores, os li... licores, aguardentes, O licor de café, licor ervas, todas estas cousas que O licor café está... que últimamente está tendo muitísima tendo moito é, o licor café, os licores licor de ervas, todo isto. Sí, sí, sí. Si, sí, sí, sí. eh, eh, bueno, os meus adegueiros, pues, están facendo van facendo toñendo os días, facendo experimentos, eh, e teñen moi bus moi asesores eu refiro claro, que claro, que, claro, claro. que que comentabas tío o enólogo que ven sí, pero sí, sí. as veces non somentes veñen cando se está facendo a, a A si non que a veces hasta veñen para poder dicirle, mira, agora mesmo é cando podes podar ou agora mesmo é cando podes... Sí, sí. É, é dicir, eh, estánse relacionando eh, eh, recibindo información de, de grandes profesionais para poder chegar sí, sí, pues, sí, a un nivel para, extraordinario. Para, para poder, para todo isto incluso traen pues, bueno, para, para, para, as, para os patados, para os bancales. Pues, sí, sí, pues, sí, sí. eh, agora botanllez estas as están en de bueno, desde de, de de Palla, non as sí. alpaca, non, alpaca. Alpaca, si, sí, alpacas de Palla. Pa, alpaca, alpaca sí, Para manter no? para manter o nei caminos, está o boteño, pero claro, para para un pouco, fai de sustenda da da terra tamén cando, porque senón cando chove, pois pues, hai unha hai un Mm -hmm. entón, pois, pues, fai un pouco de sustén aguantar a terra e tamén fai da bueno fai as defuncións veixo, eh, claro. veixo que, que están, claro, pero é un proceso de, as viñas teñen moito traballo, porque eh, no, eh, hai que, ahora, ahora xa están xa están podando eh, logo eh, hai que de, <coughs> limpar entre as bancadas, porque salen herbas claro, entón, claro, claro, claro, claro Eh, este pues, eh, bueno, teño muitísima curiosidade, ten que curiosidade o feito da, da limpeza que, que eles non botan herbicidas son, son, son curiosos, para, o sea, que os, os, os non sei, os vindimadores bim, eh, posiblemente tenían outra hai que botar, pero botase lleno tempo que, que, o sea, cando claro, cando tá a uva non sei, o sea, cando a uva xa empeza non se pode botar, el, pero agora, por exemplo, cando van carreiros Na primavera, sí, cando empeza a erva, xa que se pon... Pois si sí, que llevo tan... <coughs> porque ainda non está... Nos camiños, e nos carreiros, para que poder chegar ali. que pasar, porque senón non pasa, non se pasa. Porque, claro, claro, claro. claro. <coughs> bueno, pois, <coughs> vexo que ainda tes algo de catrancazo, eh? agradecete moitísimo. No, bueno, no, no, xa... Bueno, un pequeno... Ahora, agora cando tes así pequeno tal non tuve un febre ni nada pero xa estás ca, ca mosca detrás da orella moi ben claro, claro, claro. porque bueno xa aunque estamos vacinados e tal pero, pero bueno si, sí, sempre sempre ten un pouco máis de de no, cuidado pues, moi no ben hai ter cuidado e, ¿Qué, qué? e bueno pois pues, nada máis unha aperta para todos os ointes moitas gracias a, vos, e, a, Muy... a a o compañero tamén a, a Armando Armando, que, que será por aí Que eu non puido vir precisamente polo trancazo Porque está bastante delicado right. de de Bueno, bueno pues. que, que aquí enviamos Os nosos mellores desechos tamén Lóxicamente Bueno, Kike, agradecerche Agradecerche moitísimo que participaras connosco E hasta outro momento Moi boa tarde, un aperto Boa tarde Hola, Laurindinha ver o teu amor ai, ai, ai, que ele vai pra guerra ver o teu amor ai, ai, ai, que ele vai pra guerra Pois esta peza de la urindinha sirvenos para poder decirles ata o próximo sábado, queridos orintes, desecharles que teñen un feliz fin de semana eh, agradecerles que estiveran aí cantanós pois coidamos que fixemos un programaña máis ou menos entretido eh, se teñen algunha curiosidade, algunha novidade que informarnos ou algunha suxerencia, xa saben aí no sempreengalicia@gmail.com ou na nosa páxina mm, no noso blog sempreengaliciablogspot.com, cualquier outra forma de comunicación nos recibiremos con moiada agradablemente. Eh, faremos o posible por cumprirlles os seus desexos. Hasta otro momento, querido Said. Hasta Vendero el lindo sábado.